Svá svaté evangel podle Matouše. Ježíš řekl svým učetníkům, ne každý, kdo mi říká, pane, pane, vejde do nebeského království, ale ten, kdo ponivulí mého nebeského oce. Každý tedy, kdo tato má slova slyší a podle nich jedná, podoba se zvážnému muži, který si postal dům na skále. Spadl déšť a přiválel se po vodeň. Přihnal se a obořil se na ten dům, ale nehřítil se, protože měl základy na skále. Každý však do má slova slyší, ale podle nich nejedná. Podoba se pošitilému muži, který si postavil dům na písku. Spadl déšť, přiválila se povodeň, přihnal se vychřít a obořila se ten dům. Vychřítil se a jeho pád byl veliký. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvala Tobě, Kristus. Chvála zpěv kteří jsme četli 26. kapitoly pro Jáše je radostná oslava ve městě Spásí. Jak je krásné a úžasné žít v takomto městě. V městě Spásí. Město je mocné a slavné, neboť sám pán položil jeho základy a obrané zdi, a tak se stal jistým a klidným příbítkem. Bůh tam přebývá a dává požehnání. Pán nyní otevírá jeho brány, aby přijal spravedlivý lid, který opakuje slova žal misty, radostně polašujícího ho před chrámem na Sionu. Brány s mi otevřete, vejdu jí mi vzdávat chvalu hospodinu. Toto je hospodinová brána, skrz ní vcházejí spravedlivý. Naš Bůh je Bohem, který vychází, a volá. Kdo vstupuje do města z musí mít na to základní předpoklad: pevnou mysl, naději a důvěru v Pána. Jde o víru v Boha, pevnou postavenou na tom, který je věčnou skálou. Jak víme, skala je obrazem stability, jistoty, spolehlivého bodu podpory, bezpečného úkrytu. Proto ve stém zákoně Bůh nazývan skálou. V něm našli útočiště izraelité nebezpečí, protože věděli, že je lepší utíkat se k pánu, než věřit člověku. Jenomže pro Giza však ukazuje ještě jiné místo. Je umístěno na vrcholcích. Tento vrchol je symbole moci a píchy, píchy, bezprávy a nakonec neozobnosti. Důvod je ten, že se spolehá jedno na sebe a tím nemůže obstát. Budujme svoj život na skále, kterou je samotný Bůh také v tomto adventním období. Vždycky se to oplatí. Amen.